Ladies and gentlemen, at this time, the star of our show, and how about a great big round of applause. Und hier bij ons is Alpine Roots, aka Alpine Roots Massive, en in echte leven hij Lorenz. Hallo Lorenz! Servus, freut mich, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Lorenz, du machst das Alpine Roots Massive, kommst das allein. Ähm, ist jetzt nicht gerade der typische Ort, wo man jetzt Reggae und da warten würde. Erzähl doch mal, wie es dazu kam. Ja, grundsätzlich ähm, war ich immer schon Fan von Reggae Musik. Bin dann von Bekannten und von Freunden mal mitgenommen worden auf Soundsystem Veranstaltungen. Und seitdem sind wir eigentlich auf diversen Festivals unterwegs gewesen, in Europa äh, Soundsystem Festivals. Und irgendwann einmal haben wir halt auch selber eine große Plattensammlung zusammen gehabt und uns dann überlegt, eigentlich müssen wir auch selber Veranstaltungen machen und ein Soundsystem bauen. Und so ist das eine halt zum anderen gekommen und jetzt tritt man seit 2017 aus Alpine Roots auf. Genau. Alpine Roots, um, wie groß ist die Crew, wer ist da alle dabei? Ähm, also dabei ist der Luki und ich, das sind die DJs quasi, dann die Steffi spielt mit der Flöten, der Mike spielt mit Trompeten und Melodika, der Andi mit dem Fagott und dann gibt es noch einen Jakob, der kümmert sich um die Technik. Und der David der hilft uns immer beim Aufbauen und beim Veranstalten. Seit wann gibt es euch? Wann habt ihr euch ähm, gefunden? Also generell sind wir als Freunde immer schon unterwegs, also wir kennen uns schon ewig. Aber die erste Veranstaltung war 2017 und das Soundsystem haben wir fertig gebaut 2021 oder 2022, ich weiß jetzt nicht genau. Das eigene Soundsystem bauen ist ja schon eine ziemliche Herausforderung. Ähm, wie soll ihr das angangen? Ja, das war ziemlich so. Also Wir haben halt Holz gekauft im ersten Moment, Pläne im Internet runtergeladen und dann haben wir ewig lang herumgewerkt. Das war ein Prozess von während Corona über ein, zwei Jahre oder so. Weil wir halt auch nicht immer alle Zeit gehabt haben. Und die Kohle, fließt halt auch Unmengen an Geld rein in die Technik. Und das hört aber nie auf. Also das, wir sind jetzt auch wieder am Erweitern von unseren Boxen und das wird nie fertig werden in dem Sinne. Also das zieht sich über die Jahre so. Produziert sie selber auch? Genau, also wie ich gesagt, habe, der Jakob, der sich um die Technik kümmert, der produziert auch eigene Tracks. wir im Studio Wir haben manche read haben wir voicen lassen von Sängern und eben mit den ganzen Instrumente haben wir da den einer anderen Ton mit äh, Instrumente eingespielt. Wie schaut es mit den eigenen Auftritten aus? Ähm, Sommerzeit ist ja immer ganz gut. Wo seid ihr da so unterwegs? Also jetzt gerade den Sommer zum Beispiel waren wir gerade am Fusion Festival letztes Wochenende auf der Rootspace und jetzt sind noch drei Tab-Festivals in Österreich, auf die darf man auch alle spielen. Ja, das hat sich die letzten Jahre so durchgezogen. Wir haben einmal Escape the City gespielt in Kroatien, auf einem anderen Festival in Kroatien. Wir sind schon herumgekommen, Deutschland, Kroatien, Österreich. Und unsere eigenen Veranstaltungen sind in Salzburg, im Markt, Da haben wir so ein Regular, das haben wir jetzt elfmal gemacht. Ja, jetzt machen wir es nur zweimal im Jahr. Und sonst werden wir halt übers Jahr irgendwo eingeladen zu befreundeten Soundsystems, wo wir spielen dann. Ich nehme an, ihr habt auch alle irgendwie ein normales alltägliches Leben oder funktioniert das alles nur mit dem System? Nein, wir haben ein ganz normales Leben. Also wir arbeiten jeder mehr oder weniger Vollzeit und wir treffen uns halt äh, in der Gruppe so und machen uns die nächsten Veranstaltungen aus und dann da haben Proben eben mit den Instrumenten und ja, nein, ein ganz normales Leben. Davon leben kann man nicht. Sound ist jetzt kein, kein gutes Gewerbe zum Geldverdienen. Okay, das heißt, es kommt alles vom Herzen, ne? Ja, ja, das ist auf jeden Fall ein Herzensprojekt von uns. Und wir sind zum Glück nicht darauf angewiesen, dass wir Geld damit verdienen. Und das ist auch nicht unsere Intention. Also wir tanzen einfach einmal so extrem gern. Dann. Und dass wir ein bisschen die Message von Reggae-Music so ein bisschen verbreiten können, da wo wir halt spielen. Musikalisch bewegt es euch ja zwischen den Rare Roots aus den 70er Jahren bis zu nagelneuen Tunes. Was ist denn so dein Favorite, gerade? Mein Favorite wird immer Roots Reggae sein. Also das ist das, mit dem ich angefangen oder wie ich reinkammer bin in die Soundsystem-Szene so. Wir sammeln auch extrem viele Rootsplatten hauptsächlich und das, wenn ich es mal aussuchen konnte, würde ich nur das spielen. Aber es ist halt, auf Soundsystem-Partys braucht man natürlich auch ein bisschen leichere Produktionen, damit man die Crowd ein bisschen besser unterhalten kann, sage ich jetzt mal. Alles klar. Na, ich freue mich schon sehr darauf. Lorenz, vielen Dank für das Interview. Ich bin schon sehr gespannt auf euren Sound. Ja, freut mich. Danke nochmal für die Einladung. Wird sicher ein netter Tag heute in Salzburg. So, jetzt ist es soweit. Für euch gibt's jetzt den Mitschnitt von der Laboum Deluxe Super Extended Session mit dem Alpine Roots Massive.